Боси, без ременя, без пілотки, він здавався зараз якимось особливо юним і вільним. Воронцов пригадав бачену десь картину з часів громадянської війни. Біляки превели Комсомольців на розстріл. Один з тих юнаків своїм одухотворним лицем, гордою поставою, нагадував цього молодого лейтенанта. Черниш забрався все вище й вище. Задерши чорну чубату голову вверх, якусь мить вивчав над собою новий виступ, новий зазубень, за який можна було б вхопитися і підтягтися на руках. Потім хапався за нього стильною мертвою хваткою. Він уже видерся метрів на двадцять, а стіна й далі здіймалася над ним стрімка, як хмарочос. Знизу бійці, затамувавши подих, це більшою напругою стежили за кожним його рухом. Внизу вже було накладено купою гілля, плащ палатки, фуфайки, про той випадок, якби не зірвався. «Ой, мало це допоможе», – думав Хаєцький, поглядаючи на зелену постіль, наготовану його командиром. Обережніш різко командував Воронцов, помітивши вгорі якийсь небезпечний рух молодшого лейтенанта. Обличчя майора від напруги стало тепер твердим, суворим. Тримай, перепочинь. Черниж перепочивав, оглядаючи в той же час скелю над собою і старанно вивчаючи її важкок за вершком. Вниз він не оглянувся ні разу. Звідси він був схожий на міцного зеленого птаха з чорною кудлатою головою, що вп'явся в враніт, і повис, розпластавшись на ньому. Вробиться це таке чіпке, думав Хаєцький, з острахом поглядаючи вгору на запаморочливих марочос і непокоючись від того, що йому теж не минути дертись туди. Сонце вже заходило, під скелею залягали темні тіні, а Черниш все ще не досягнув гребення. Тонкий міцний канат, що спускався від нього, вже кінчився, і його мусили доточувати. Хапай, хоч чиш, доточуй хвоста, гукав нетерпляче Хаєцький, бо здійметься і полетить, а ми отут на дні залишимось. Тебе пошли, Мухому. Тогадай, ще не здерся б на його мамі. З язиком. Добре, що довго маєш, і линві не треба. Це, єсть. Раптом вигукнув радісно Черниш з висоти. «Порядок!» – доповів він на весь голос Лунко, аж бокові патрулі почули його і зраділи. Бійці з захопленням дивилися, як молодший лейтенант став на якийсь широкий карниз і швидко пішов босими ногами вище і вище навскоси по скелі, поки опинився на самім гребені. Сорочка його залопотіла на вітрі, чуб розвіявся – і яскраве червоне сонце несподівано осяяло всю його постель. Там ще було сонце. Внизу під скелею воно вже давно зайшло. «Що там бачите?» – вадвій молодший лейтенант Гукав Хаєцький, наставивши в небо свої чорні вуса. «Сюди гляну, бачу Москву. Туди гляну, Берлін. А моєї волиги звідти не видно?» «Щось мріє таке далеко-далеко. Ото й вона». «Ну, хто тепер?» – запитав Воронцов, переводячи погляд з бійця на бійця. Кожному здавалося, що ці сірі допитливі очі заохочують саме його. «Я, товариш у майор, я, я. Альпіністи, ще є серед вас?» «Є», – глухо відповів Денис Блаженко, підступаючи до каната. Денисові земляки повітрищали очі на свого єфрейтора. Альпініст. Блаженків Денис, альпініст. Та чи він хоч знає, що це воно таке? Адже він вище своїй клуні ніколи не вилазив. Це вони знають напевно. На які ж ви гори сходили? Зацікавлено допитувався воронцов єфрейтора, що з допомогою товаришів уже туго затягувався канатом. На казбек? На Ельбрус? Я б сказав товаришу гвардії майор, куди він сходив, не втримався хома, але боюсь. Накладе потім стягнення. Страх суворий у нас віфрейтор. І все-таки не втримавшись, хома щось тихо сказав найближчим бійцям, і ті дружно перснули. Давайте, гукнув Блаженко вгору, і подерся по каменю, як кований кінь полюдов. Чорниш, стоючи за гребенем, впираючись коліньми в брилу, тягнув обережно канат. Зрідка він кидав униз короткі поради, лівіше чи правіше триматись, де краще ступати. Незабаром Блаженко стояв уже на висоті, поруч з лейтенантом. Вітер парусами надимав сорочки на обох, а внизу було зовсім безвітряно, тихо. Коли піднялися всі бійці і витягли озброєння, тоді підійшов нарешті і Хома, який в міру наближення його черги ставав усе тихішим, малопомітнішим. Швидше гукали йому тепер, як завжди, гукаючи останньому, а він дбайливо ув'язував себе якомога міцніше, щоб не зринути з петлі, не зірватись. Зате бійці, змовшись, тягли його скоріше, ніж інших, тягли жартома всі разом, як цабер з водою. Хто застигав перебирати перебрати по скелі руками й ногами та вчасно відхиляти свої вуса від каміння. Легше, — волав він. Ой, легше пропав чоловік. А коли вже став на гребені, то глянувся навкруги, синіючий прозорий вечір і сплеснув руками. Леле, який світ широкий, гори й гори безкраї. Таке все велике, що аж наче й сам підростаєш. Явдошко моя, явдошко, стань дибки, подивись на сюди. Видно тобі мене. Еге, побачила б ця явдошка, де її хома здирається до неба, то не пізнала б хоми. Сказала б, це не той хома. Хаєцкий почав розв'язуватись, і, збираючи канат на руку, заговорив, заспівав по-подільському. Ой, канате, канате, рідний наш брате. Ніде ми тебе не кинемо, скрізь понесемо з собою. Прядив'яний, жалив'яний, ти нам дорожчий, аніж був би кутий і щирого золота. Братський канати, єднаєш ти нас докупи, доки тебе тримаємось дружно, то ніщо нам не страшне. Як один з тобою вгору диметься, то і всіх витягне. Як один пада, то всі його підтримують. І не дадуть розбитись. Файно виходить. Добре, тримаємо з цього каната, братове слов'яни. Брати слов'яни з деякого часу стало загально вживаним звертанням бійців між собою, коли вони були в доброму настрої. Зараз брати слов'яни звично в'ючили міномети на себе. Отже, і ви тепер стаєте альпіністом, сказав Воронцов Хаєцькому, посміхаючись весь час. Доки хома голосно виливав свою душу. «Стаю, товаришу Зампоріт, стаю! Дозвольте прикурити. Дякую!» Але ж це просто чудо, якесь з чоловіком тут робиться. Внизу під скелею був один хома, а піднявся на скелю, то це вже інший хома. І бачить далі, і чує далі, і в голові наче посвітлішало. Ким, ким, а от що стану альпіністом, ніколи не думав. Таке баскеття подолати, га? Власне, ми здав на альпіністи, товаришу Ухаєцький, докинув Воронцов, крокуючи поруч з бійцем. Ми, альпіністи, ще з часів Суворова. Чули про Суворова? І перестрибуючись бійцями з камені на камінь, майор почав розповідати їм про чортів міст. Черниш іноді поглядав на Воронцова, і дивувався, як швидко міг змінюватися замполіт. Ще вранці на партійно комсомольських зборах він був якийсь збляклий і начебто кволий, херлявий після перенесеної хвороби. Тепер же він ступав прухко, бадьоро, іноді балансуючи по гострим камінню, як молодий. Обличчя його в синіх сутінках здавалося затверділим і не видно було на ньому слідів утоми. Майор на ходу розповідав і розповідав бійцям різні історії, і бійці намагались не відстати, бути ближче до нього, щоб усе чути. Під час коротких привалів, коли бійці опускалися на холодне каміння, Воронцов не сідав, а весь час походжав між ними. Він здавався їм невтомним, бо ніхто з них не знав, що коли майор сяде, то йому буде дуже трудно знову устати на свої побиті ноги, подроблені осколками ще в 41-му. Світла ніч стояла над горами. Чиста, прозора, вона просвічувала наскрізь, як синій коштовний камінь чистий води. Високі зорі тремтіли над головами бійців, іноді падаючи, наче хтось звідти з неба запускав сигнальні ракети. Подзвонювали в такт фляги і тугі диски на ремнях. Поцелковали солдатські підкови по віковому камінню, на яке ще досі ніхто не ступав. «Там, де олень не пройде!» Гвардії сержант Казаков ішов з кількома бійцями-розвідниками поперед третього батальйону, що його вів сам хазяїн, командир полку Саміїв. Батальйон рухався в обхід перевалу далеко праворуч від шосе. Тоненькі ялинки – Розбрелися по схилах гір. По дну між гір'я, тисячотонними камінними надовбнями крізь колючий чагарник продиралися бійці. Майже всі були вже обшарпані, закривавлені, подерті колючими гілками. Навіть у підполковника Самієва, Смуглява, старанно виголена щока була вкрита темною плівкою запеченої крові. Він йшов з комбатом попереду, твердо ступаючи своїми стрункими ногами, щоразу зупиняючись і розгортаючи карту, коли помічав десь нагорі дерев'яну хатину, схожу на ластів'яче гніздо. Пожовуючи смаглу губу, підполковник дивився на карту, потім чортихався і ручким енергійним жестом закривав свій величезний планшет. Ластів'ячого гнізда не було на карті. Його вже після складання карти вимостив собі якийсь місцевий ліцник-романтик. Марш з характерним таджитським акцентом командував Саміїв і йшов далі. Хіба він повинен був зупинятися через те, що мав перед собою застарілу карту Центральної Європи? Козаков залишав по дорозі маяки, а сам Дерся все вище і вище з компасом у руці по заданому азимуту. Він добре орієнтувався на місцевості, і тому йшов серед цих прадавніх, сивих ярвців каміння, так твердо і впевнено, наче проходив тут уже не перший раз. Як і всьому батальйонові, козакову доводилося просуватися зі своєю групою повільно, весь час маскуючись, місцями переповзаючи по Пластунському, бо вздовж якого вони рухалися низом, Часто обзивалися ворожі кулемети. Вже навіть кілометрів за двадцять від шосе в такому хаотичному нагромадженні диких скель, урвищ і ярух, де, здавалося, не могло бути жодної живої душі, зверху несподівано вдарив кулемет. Козаков сигналом поклав бійців і сам заліг теж, уважно вивчаючи скелю, з якої його обстріляли. Вона нагадувала середньовічний замок. Похмуру кам'яницю, яка гостріше, річи до гори, утворювала там щось подібне до вежі. Звідкисі із тої вежі? І було обстріляно розвідгрупу. Сержант послав одного з бійців на зустріч батальйонові попередити хазяїна, що на шляху їхнього просування виявлено вогневу точку противника. Передай, що за годину її буде знищено, наказував козаков посильному, а поки що хай хлопці перекурять і поп'ють холодної води, якщо вона в них є. Знищено. Легко передати, що буде знищено. Але ж це треба ще й зробити. Хазяїн не любить пустих обіцянок. Козаков прийняв рішення, якщо його групу вже виявлено, він залишить тут кількох бійців, які вдаватимуть, ніби готуються штурмувати кам'яницю в лоб. Доки увага ворожих кулеметників буде зосереджена на цих гастролерах, як назвав Козаков у думці своїх товаришів, він тим часом непомітно пробереться до самої сопки, видобудеться стильно обоку на вершину і знищить кулеметну обслугу гранатами. Козаков не доручив цієї справи з своїх бійців, а вирішив усе зробити сам».